Велика Ромейська імперія уже давно не виявляла уваги до його каганату, але який подив з'явився на жовтавому безбородому обличчі кагана, коли дізнався, що константинопольські посли жадають вільності у Хозарській державі для християн, відновлення храмів, свободи церковних відправ, звільнення християн із рабства. Хіба на його землі християни є в рабстві? Каган дивувався, бо не було б його державі жодного раба-християнина. «А віра християнська тут не тримається, бо всі хочуть перейти в Іудейську. Ось головний равін Сангарі доводить це. Усі християни просять захисту у Бога Іудейського». «Так», – підтвердив Білобородий опасистий головний святитель Хозарського Бога, «але ми не можемо усіх прийняти в лоно нашої віри. Вона лише для народу обраного». «Бог єдин для всіх людей. Обраних для Нього нема», – гаряче заперечував Костянтин. Він завжди залишався філософом. Так несподівано і почалася суперечка двох наймудріших мужів. До них приєднався ще й третій, головний мулла Магометан. Мефодій ретельно записував ці сперечення. Записав їх по ромейськи, щоб потім перекласти на слов'янську мову. Мудрі заперечення Костянтина треба було залишити для слов'ян-хозарських, для їхніх християнських общин. Каган Захарія в ці учені розмови не втручався. Він терпляче очікував, що поряд з цими домаганнями християнська імперія виявить і якусь приязнь до його держави. Давно уже ромейські цесаревичі не брали собі в жони дочок Каганів. Може цього разу посли зажадають котрусі з них взяти з цареград, але посли мовчали про це. Вони опікувалися тільки вірою, сіяли своє вчення, захищали скривджених, утверджували християнську віру. І тоді Каган збагнув. цариградський двір не впевнений зараз у своєму колишньому спільнику, та й Хозарія не була впевнена у своєму давньому союзнику. Учені-мужі сперечались за істині своїх вір і своїх богів, а державці, що стояли за їхними спинами, виважували силу меча супротивної сторони. Для Славини і всіх звільнених з полону християн – Тепер існували єдиний Бог і Його єдина правда. Йому вірила, бо щоб жити, щоб вистояти в круговертях життя, необхідно вірити в людей, в добро, в справедливість. Без надії, віри і любові немає людини. Старі боги відступились від славини. Новий Бог був поряд в устах проповідників братів, в устах їхніх ченців і священників. Новий Бог вселився і у Вадима. Це заради славини він привив туди київську дружину, яка підхопила її Оскольда разом із табуном коней у стійбищі Бохана. Це перед новим Богом Вадим привселюдно назвав її жоною. Тож і пішла за Вадимом і за новим Богом. Чи була щасливою? Хто те знає? Важко бути щасливою, ділячи своє серце між любов'ю до сина, до своєї землі і до чоловіка, який повів її у світи. Жіноче серце безмежне у своїй відданості й любові. Та ніхто не здатен виміряти глибини тієї відданості й любові щедри приправленої гіркотою чекань, образ, терпіння, кривд чи простої байдужості. Тому й не осягти нікому тієї висоти, на яку щедре жіноче серце може піднести людську душу, мисль і волю. Великий чар його любові, бо дарує життя і не домагається за те ніякої мзди. Мовчки страждає, і гордо гине від розпуки і відчаю, бо немає впевненості в тому, що його хтось збагне чи загляне в його зболені глибини. Бо люблять не щирість, а слова, які лоскочуть чистолюбство і осолоджують душу. «Слова, слова! пощо дана вам та люта сила?» Славина не вміла говорити, любила і страждала мовчки, і навіть Вадим не збагнув її відчаю, коли вона пообіцяла «Я повернуся до тебе» і заплакала. Не могла подолати в собі спрагу побачити рідний Київ, оболонську слободу і сина свого вже дорослого, і своїх дідів, і землю рідну, що була наймилішою в світі. «Тільки ж не барися там», – одвів погляд в сторону Вадим. «Де вже їй баритися?» Важкі краплини воску скапували у підсвічник. Грибниця тьмяно освітлювалася сполохливим пломінцями, що вже не в силі були змагатися із світлом денниці зорі, яке пробивалося пасмугами крізь високі вузькі віконця княжого терема. Сутіні їди ховалися по темних закутках, збивали докупи важкі сум'яття, що ширяли тут і плутали мислі. Але від того не ставало світліше на душі. Осколь встав із єленічих шкур, якими було заслане ложе, прийшов по мостинах. Тіло його було неначе перем'яти в руках доброго кожум'яки, у скронях шумів сипучий пісок. Сто разів перейшли в ньому думи й розмисли, а колесо роздумів усе вертілося, хурчало в голові, ніби намотуючи на своє обіддя кошлате нечесане клотча куделі вагань, чуся безнадійно розгубленим. Лишився один перед собою, заблуканий у собі. Не міг кинутись на течію життя, щоб винесло його із безвиході, щоб здобути собі полегкість і упевненість у своїх діяннях. Усе своє життя Оскольд прагнув не пускати в своє серце жалю й скорботи, відчував, що від надмірностей, болю і незгод воно раніше знесиліє, постаріє. А йому належало пройти круті й важкі путі життя. Це затямив змалечку, тож гартував своє тіло й оберігав душу. І рука його була тверда, бо готувався міцно вхопити правило своєї великої землі. І погляд його був пронизливо пильний. Навчився багато чого дізнаватись із стаєни людських очей. Його любили ті, що від нього були далеко, і страхалися ті, що були поряд. Шанували ж усі, а найбільше – люди щирі, котрі не визнавали Єлею. Після царгородського походу князь Тур пішов на полочан і взяв Оскольда з собою. Добре повоювали там, спалили градок на полоті, де верховодив вуглів полочанин, перебили бояр, що закликали було з Новгорода дружину Рюрикову. Пізніше літописець скаже «Воїваша ваша, Оскольди Дир побили полочан і много зла сотвориша». Зла таки чимало сотворили, установивши там свою владу. А без насилля – яка ж влада? Міцніла Оскольдова рука. Його визнали і полочани, і смайдняни, вже справно посилали Данину. До нього хилилися й бояри-радці більше, ніж до старого князя. Отець-князь був ображений. Забули значні мужі, з чієї долоні води пили. Забули, хто першим возніс землю Полянську і їх самих. Почав ревно стежити за Оскольдом. Ходосмердий вилупок, здається, забув, чиєю ласкою вознісся. Переманює до себе прихильність холопів його. Оскольд одначе нічого не забув, щоднини, щогодини думав про те, що тільки трудами своїми мусить відборгувати за добро перед отцем, рідною землею і людям своїм. Тур не розумів цього. Глибока старість роз'їдала його серце і ржею, решетила пам'ять. Єдине, що живило його душу, це жадоба слави, величі і поклонів. Нічого страшнішого не буває за владик, які розумом помирають раніше аніж тілом. На княжому дворі не одне лихо товклося. Від болгарського царя Бориса прийшли чинці, принесли нову вість про Вишеслава. Оскольдів син живий, мама Слава припадає молодому князеві до ніг, кличе йти з дружиною до Переяславця, бо як не встигне, прийдуть Ромеї, уб'ють отрока. Ромеї повсюди себе утверджують. Бояри і билі язичники виставили його дитину проти лукавих і знахабніли хромею в яко щит. О, дитя, розумно дієш, коли плачеш при народженні. Бояри ждуть допомоги від люду свого, який ще тягнеться до старих богів і не хоче приймати чужих. Але той народ мовчить. Сподіваються коромольники, що київський князь поганин прийде з дружиною йому поміч, адже мусить захистити свого сина. Так, ждуть. Сподіваються, його зараз і треба вибирати, іти на поміч боярам і Вишеславу, сваритись із царем Борисом, бути в мирі з царем Борисом, зрадити своїм богам і своєму синові. Лукаві нечистивці зухвало торгують невинною душею дитини, кричать про чисті помисли і старожитні покони, а самі дбають про свою шкуру, шукають захисту від царя, який підрізує їхнє самовладдя. Та що робити йому? Іти чи не йти до Переяславця? Ось ось закінчиться весняна падорога, угомониться розводдя, підсохне розгасла земля. Молода травиця ще не плутатиме ніг його гарячих коней. Але як тільки він підійде до Подунав'я, ромеї відразу ж пошлють свої легіони на до допомогу цареві Борису. Їм там близенько дійдуть швидше, а тут ще й ченці збурюють серце. Дивляться на Вишеславу уже як на мерця. Не йти на поміч боярам до Переяславця? Та чи можна не йти на поклик своєї крові, свого сина? Оскольць став на коліна, припав чолом до землі. О, сльози мужа, хто звідав вашу пекуч, Якби він міг завити вовку лакою? Та не міг владика Авдоном. Ніхто не може бачити, як сиві, як ворушиться волосся на його ще молодих скронях. Як розпач вливається в його шалене серце. Ніхто не може знати про покуту за гріхи, які уже мав на своїй душі, закривав у уччу на Полоцькій і Смоленській землях. Лише мати може все те бачити. Бо вона – мати. Славина бачила все, усе розуміла, душа їй німо благала. Весь світ за сина багатостраждального оскольда поклала йому руку на голову, ніби хотіла перебрати в себе хоча б частку його розпачу. «Це я, скалку!» Почув, і душу обігріла теплінь, як і тоді, в далекому полонянському дитинстві. Мати поряд все гаразд, з нею в душу входять затишок, ясність і надійність. «Чого ж ти не молишся своєму вседержителю, мамо?» Молюся, скалку, кожну хвилину молюся. Наш Бог милосердний скалку. Він порятує вишка, шепотіла вона тремтячими вустами. Він же нас колись порятував? Ні, мене прихистили старі боги. Справді, тоді я їм молилась. І дядько Вадим тоді вірив старим богам. Було, згоджується Славина. Вадим тоді помчав на коні в степ. Я здогадалася? «Що то були наші вої, і сказала тобі, «Боржі, лети в степ!» «А що б мамо, ти вчинила на моєму місці зараз?» «Я? Що б вона вчинила? А звісно що, пішла б рятувати своє дитя!» «А коли б знала, що все одно його вже не врятуєш!» «Що від того ще більша біда прийде у болгарську землю!» «Ось я прийду, стану під Переяславцем, а Ромеї свої легіони посунуть в поміч цареві Борису» щоб розбити бояр язичників і нашу рать. Вони ж не забули проміщити на воротах царгорода. Все одно пішла б. Вишеславу було б легше помирати, знавши, що батій його поряд із дружиною стоїть. Оскольців поряд з матір'ю на підлозі обхопив руками коліна. Мати завжди ходить путями свого серця, а він, муж державний, має ходити путями свого розуму. Путями, які вказують боги, але в яких богів питатися про них – у своїх чи в матерених? І чи такий уже всевладний християнський бог, як про нього кажуть?